Nya ord. Flyttar, flyttade, flyttat. In. Gata, gatan, gator. Ligger, låg, legat. Hyreshus, hyreshuset, hyreshus. Månad, månaden, månader. I månaden. Hyr, hyrde, hyrt. Idag. Med. Skåpbil, skåpbilen, skåpbilar. Massa, massan, massor. En massa. Sak, saken, saker. Stereo, stereon. Högtalare, högtalaren, högtalare. Golvlampa, golvlampan, golvlampor. Parkerar, parkerade, parkerat. Utanför. Portar. Till, bär, bar, burit, allting, ställer, ställde, ställt, korridor, korridoren, korridorer, kvadratmeter, kvadratmetern, kvadratmeter, det finns, del, delen, delar, möbel, möben, möbler, hörn, hörnet, hörn, av, bakom, sätter, satt, satt, framför, hänger, hängde, hängt, anläggning, anläggningen, anläggningar, stereoanläggning, stereoanläggningen, stereoanläggningar, rest, resten, rester, pryl, prylen, prylar, stoppar, stoppade, stoppat, Hyreslägenhet, hyreslägenheten, hyreslägenheter, betalar betalade betalat, hyra hyran hyror, betalar i hyra, först.